Calendar ortodox. 10 aprilie. Ce sărbătoare este astăzi? Pe 10 aprilie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim și Pompie. Acești iubiți mărturisitori au primit cu mucenicei în cetatea Africii, apărând cu multă bărbăție dreapta credință în timpul asprei prigoane a împăratului Deciu. Refuzând să se închine idolilor ciopliți din piatră, ei au ales calea cea strâmtă, dobândind har și trecând la viața cea neîmbătrânitoare prin gertfa curată a sângelui lor pentru Hristos. Sfinții zilei, 10 aprilie, Sfinții mucenici terentie, african, maxim și pompie, mărturisitori ai credinței în Africa. În acele vremuri de grea încercare pentru creștini, stăpânitorul Fortunian a dat o poruncă neîndupălecată ca toți cei ce cheamă numele Mântuitorului să fie siliți prin pedepse grele să se lepede de taina mântuirii. Văzând cum o parte dintre frați se înfricoșau și alunecau de la dreapta credință, Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim și Pompie s-au întărit duhovnicește. Ei au hotărât împreună cu alți 36 și de frați să stea neclintiți, păstrând o viață curată și încurajându-se unii pe alții. Pentru a rezista amenințărilor, ei și aminteau îndemnurile Domnului, prin curaj din cuvintele sale sfinte. A bucurați-vă și vă veseiți că plata voastră multă este în ceruri. Stând cu frunta sus înaintea dregătorului fortunian, sfinții mucenici Terentie, African, Maxim și Pompie au propovăduit cu îndrăzneală neputința zeilor păgâni. Din pricina acestei mărturisiri, ei au fost aruncați imediat în temnița întunecoasă, alături de fericiții Zenon, Alexandru și Teodor. Izbăvirea minunată din temniță și primirea cununii Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna aprilie, Părintele Ceresc nu i-a lăsat singuri pe robii săi în cuptorul suferinței. Prin arătarea îngerilor, legăturile și lanțurile lor au căzut de la sine, iar mucenicii au primit hrană din cer, întărindu-se prin rugăciune neîncetată. Rânduiala din calendar ortodox 10 aprilie ne cheamă să reflectăm la modul minunat în care au depășit ei toate chinurile. Văzând că sfâșierea trupurilor nu dă niciun rod, dregătorul i-a aruncat în mijlocul fiarelor sălbatice. Dar animalele? Simțind prezența acelui har dumnezeiesc, s-au domolit și nu s-au atins de ei. Pierzându-și cu totul nădejdea că îi va întoarce la păgânătate, fortuniana a poruncit tăierea capetelor lor. Din acest context duhovnicesc, înțelegem că statornicia lor ne arată cum frica de moarte dispare cu desăvârșire atunci când sufletul este plin de iubirea pentru Dumnezeu. Căutând mângâiere în Sfinții zilei 10 aprilie, observăm cum biruința lor negrăită ne luminează și pe noi astăzi. Troparul Sfinților Mucenici. Mucenicii tăi, Doamne, în runevoințele lor, cu unile au dobândit de la tine, Dumnezeul nostru, că având puterea ta, pe chinuitori au învins, zdrobitau și ale demonilor neputincioase le îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Alți Sfinți pomeniți astăzi, Sfânta Prorociță Olda, Sfinții Iacov Preotul, diaconul și Dima. Sfânta Prorociță Olda Tot în această zi luminată, vechiul Sinaxar o aduce în amintirea noastră pe Sfânta Prorociță Olda. Prin viața ei ferită de ispitele lumești, ea s-a învrednicit de la Dumnezeu cu darul vederii înainte, slujind adevărului și călăuzind poporul pe calea voii dumnezeiești. Sfinții mucenici Iacov preotul și Aza diaconul În timpul domniei prigonitorului Sapor, împăratul perșilor, acești doi slujitori ai altarului au dat o mărturie de o frumusețe negrăită. Iacov, din satul Farnata, și Aza, din Vitniora, au fost duși înaintea primului vrăjitor, Ahoshargan. Refuzând închinarea la soare și la foc, le-a fost urnat oțet cu muștar în nări. Au fost bătuți cumpliți și lăsați goi pradă frigului nopții, dar pentru că nu s-au clintit din credință, li s-au tăiat capetele, urcând la ceruri ca purtători de cununi. Sfântul Noul Mucenic Dima Spre finalul rânduielii din calendar ortodox 10 aprilie, facem amintire evlavioasă de Sfântul Dima. Acesta a primit sfârșit martiric prin tăierea capului cu sabia în cetatea Smirnei, la anul 1363, dovedind că lucrarea Duului Sfânt naște noi mărturisitori în fiecare epocă. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Statornica mucenicilor de astăzi ne învață să nu facem niciodată compromisuri ascunse de dragul confortului lumesc. În viața de zi cu zi, aplicăm această lecție sprijinindu-ne duhovnicește unii pe alții în momente de cumpănă și apărând valorile creștine la locul de muncă sau în familie prin cuvinte bâlânde, dar ferme. Care moment din viața acestor sfinți va a inspirat cel mai mult? Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.